Patria urkizu, gaito, arratxaldean. arratxaldean. bai. So, zungi? Bai, bai, bai. bai. zungi. Daia beti gustora. Beti guztora. Bai. bai. Lezotarra. Berez. Bai, lezotarra, beraz hemen inguruko, bai. bai. Eh, esan dugu, ba, itzordu berezi bat, izango dugula galerun bat untan, e, abadia gazteluan, duzu itzordua, eta lekua proposada Antoni Buruz Aritzeko E, entzun dudanaz, Antonek bere izan adirazteko, bere gaztelua, harrizko liburu baten gizan egituratu baitzuen. Ah, ez da git, hainbeste ah, gauza esaten dira Antona badiaz, hain gira mai liburu bat, ez da git, hor dena dela paperezko liburu asko badagoela, bai. da, eta bere gutunpila bat ere bai, bere bizitzaren gora berak kontatza eta Baina harria bai, irudi bilakatu da hor, eta benetan e, orientalismo ekialdeko kutsu berezi zide romantikoa bat dauka bai. bai. E, ikerketa lan, ahondi bat eraman izan duzu, Anton Abadiaren obra e, eta bere bizia berreskuratu nahian, e, di liburu argiteratu dituzu edo bi baino gehiago tomo ezberdinak aurki baitaitezke, ezta, elore jokoen e, lanaren baitan, e, nola, em, hasi zinen lanontan zer, eh, zer gultzatu dizun Antona Badiarriori buruz? Ba, bai, ez daite, lan handia den, baina bai, ordu batzuk eskatzen ditu eta hasiitzen noaindela esango izuzte... ...larrogeita mairuan edo... ...beraz, zemat, hogei urte... ...duela hogei urte... ...pentsatuz... E, ba, ...larrogeita mazazpia zela... ...bere... E, ...eriotza urtea... ...eta egun urte pasatuak zirela... ...eta orduan... ...berak egindako lanura... ...ezagutara zidear zela. Eta ni beti saiatu naiz... ...ba... ...gauza... Ezezagunak, Euskal Idazeleek hor zoko batean edo bibliotekaren batean utzitako liburuskak edo lanak plazaratzen eta hori egin, ben, La urte saiatu nintzen, lore jokoetara etara presentatzen ziren bertso guztia kopiatzen, Parisien zeuden, Parisa Ajoan, eh, kopiatu, eta gero, argetaratu. Mm -hmm. Eta orain, ba, interneten daude bosteun eh? poema hoiek, irurogei eh, kobrakari edo bertsolarien bertsoak, eta nik usteetor, neurri batean eskal ba, emiretzigarremendearen ematen den, romantizmareken ematen den, bizkundearen adierazgarri direla. Mm -hmm. Altxorra sko horkitu etu zu? poimak orketakantak oihura <laughs> nice. zarra baita eh eta eskoldunen artean eta hori dugu eskoldunak maite gainea asko e, kantatzea eta hor daude bertsu eta ni gustet nahiago politiak asko zeren oraingo jende gazteek ez dagitein beste bino zaharrek binipin ba dituzte mm -hmm. Eta Prezeski hori duzu aurkeztuko edo lore joko eta e, mintzatuko zara larun batuntan? Bai, bai, bai, hori e, adierazten seatuko naiz. En biziko e, nola zen antona badia gaztetan. Zein zen bere irudia, zeren askotan nahaztu egiten baitira txago eta abadia, eta jende gazte askoak badaramaze bere kamisetan pentsatuz e, txagoren irudia dela, eta ez da txago hura, hura e, abadia baita, e, hor agertzen dena, e, eta hori liburu batean nabage bezala irudi ematen du, baina gutunetan agertzen da nabage hori napar hori beraz e, irrandesa zen, baina horrela nabage bezala jantzita agertzen da liburuan eta hori antona badia gaztetan da. <gülüyor> Beraz, Antón Abadiaren eh, gazte garaia eh, kontatuko dibuzu. Gia esan, eh, bere bizia oso aberatsa haberatxada, eh, hainbeste adarretegio duen ere bai oso zaila dela, ez labur biltzen, Bai, eh, no? bai astronomoa zen, batez ere, eta bidaiaria, eta bidai asko egin zitun, eta gero Etiopian, E, ibilitako e, gizon jakintxuenetako bat eta handik e, ba, eskuskribu pia bat bildu zituen, eta gust bere altxorrori dela munduan den e, Etiopiar e, eskuskribuetan aberatsenetariko ba, bat. Baina lehenago gazteago zela ba, poesia ere idazten zuen, eta poesia inglesez, eta frantzesez, eta bitxia da nola e, gaztetan idazten zuen poesia horri jartzen zion melodia bat, eta melodia hori euskarazkoa zen. Adibidez, ba, aitarik ez dut e, Ramon Martikorenak hain jongi kantatzen duena, abesti horren doinua ezarrezion inglesitzei. Mm -hmm. Ba, deskuburitzeko ba, izango gu, eh, eman eh, Anton Abadiaren obra bizitza eta poesia baitu zeluzatuko, beste bideazlerekin izango zara? Bai, bai, gazteekin, ea, pixka bat ikasten dugun, gazteen gandik eta gaztetasun eta pixka bat txartatzen zaigu. <risa> <risa> ba, oraengo ame nipen, eh, larun bateko izordarekin geratzen gara. Eh, errepikatuz, atxaldeko seietan dela itzordua, eta bestela ere bargitaratu gitaratu dituzun liburuak ere, e, irakurtzekoak badira, eta beraz errepikatuko antona badia e, biografia saioa e, plazaratu duzun liburua dagoeneko 2002 garren urtetik e, bai eskeraz, eta edurna alegriari esker e, frantzesez ere badagola irakur gai dela, eta lore jokoetan bilutako poema guzti horiek. Eh, ez dizu galetu baina kuriositatea deia, e, zure begietatik antonek zer ekarri zion euskarari? Euskarari asko. Eh, euskal literaturari batez ere eta euskal munduari, e, berak berpiztu zuen eh 19. mendean euskal arima eta horregatikan e, deitzen zioten euskaldunen aita eh ni dut bere polchikotik bea aberatsa bai zen. Aja ere aberatsa izan zen, eta orduan ba berak, e, ba bueno, basitu bordariak eta hemen inguruan kostan ba 50 bat baserri baino gehiago bereak ziren eta orduan ba e, errentaz pixka bat ere bizi zen baina gero itzuli naizion Euskal Herriari ere e, ba hori ba, harima zati hori piztun nahi zuen eta saiatu zen. Eta gaioganea bere testamenduan utzi zuen horrelako e, ohar bat esan ez, urtero urtero Euskal literatura eta Euskal hizkuntza pizteko e, mila libera uzten zitiula. Institutua Parizuiko institutua, Institut de France e, egin zen ardurat, arduratu zen bere testamentuaz. Eta noski e, gaztelua jauregia berak bere eskutan dago, orain endaiako udaretsiak udeatzen duen arren, e, baina nik uste dut zorretan dagola Parisa ba, eskoalariarekiko zeren ezpaitu bete testamentuan abadiak E, zioena eta eskoal kultura ba, abadiaren bidetik, ba, pixkatu, hobeto beto zio egon goli izatekeela e, bete izan balute, nire ustez. Bai. Ba, Azken adiazpen hauekin geratzen gara, Patriurkizu Eskermila, onar bildu izana, eta beste bat, nire gonbidatuko zaietugu? Eh? Eskarra ez du, bai. nik bete prest. Ja, zartzaruan zartza gau denok, ba, Ba, ez du beste entretenim da hondirik eta bala, gure kontitxoa kontatzeko beti prest. Ez esan hori beste la, telefonoan <laughs> bere aladeituko zaitu gula, eh? Ba, aleba. Mi esker. Zuri. Aio.